Pildere sau proverbele lui Solomon. Strigarea prietenoasă a înțelepciunii, capitolul nou. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei șapte stâlpi, și-a înjunghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masă. Și-a trimis slujicile și strigă de pe vârful înălțimilor cetății, Cine este prost să vină în coace? Celor lipsiți de pricepere rezice Veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii.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 este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ti se vor mări anii vieții. Jocoritor, tu singur vei suferi. Îndemn împotriva ademenirii nebuniei. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Iașa așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății,